Наталя Дев'ятко Куцей Текст читає автор Микита дуже хотів собаку. Маленький пухнастий жмутик, що згодом виросте у великого пса, з яким можна буде гордовито гуляти по вулиці і ловити заздрісні погляди однокласників. А влітку вони підуть на річку і будуть плавати. Микита робитиме вигляд, що тоне – а вірний товариш рятуватиме хазяїна і вже на березі ставитиме лапи йому на плечі, намагаючись облизати лице. І зватиме цього величного собаку громом, графом або ще якось солідно і звучно. Хлопчик замріявся, задивившись за вікно. Сутінки влягали на землю, і вікна будинку навпроти мерехтіли святково і трохи по-особливому. Десь там за фіранками жили собаки. Різні пуделі, чау-чау, такси, лівчарки, фокстер'єри. Тільки чомусь батьки ніяк не приставали на благання сина, доводячи, що від собаки тільки бруд і неприємності. Пропонували замінити собаку новим мобільним чи навіть власним комп'ютером. «Не буде собаки в домі, і все тут». Микита зітхнув і склав руки у молитві. «Святий Миколаю, прошу тебе, подаруй мені собаку. Я ж весь рік поводився чемно, вчився, робив домашні завдання, не лазив з хлопцями на дах і на завод. Зроби мені такий подарунок, і я доглядатиму за своїм собакою, піклуватимусь про нього. Будь ласка, святий Миколаю!» Хлопчик змовк і прислухався ніби сподівався одразу отримати відповідь або зрозумілу відмову. Але за вікном у квартирі було тихо, тільки десь далеко верескливо нявчав кіт. Микита вимкнув світло, заліз під ковдру і майже одразу заснув. Снився йому малий пес із чорними очима бусинами, який ганявся за власним куцим хвостом. Вранці мама попрохала Микиту винести сміття, Хлопчик спочатку трохи повередував, бо хотілося виспатися у суботу, а не займатися хатніми справами. Останнім часом в шкоді задавали забагато домашніх завдань, але врешті-решт узяв пакет зі сміттям і почимчикував на двір. Біля сміттєвих баків була навалена купа коробок з-під побутової техніки, певно хтось гарно поліпшив собі комфортне життя. Була тут навіть коробка з-під грової приставки до комп'ютера. Колись Микита теж таку хотів, щоб ганяти в гонки зі справжнім кермом. Хотів до того, як почав мріяти про собаку. Хлопчик викинув сміття і вже збирався повертатися додому, бо на вулиці було досить прохолодно, коли почув, як серед коробок щось шкребеться. Цікавість взяла гору, і він зазирнув під коробку, звідки линув шурхіт. З напівтемряви на хлопчика подивилися дві чорні блискучі бусини – а тоді долинуло несміливе: "Дяг". Микита посунув коробку і витяг на світло маленьке чорне цуценя. У цуценяти були білі лапки і так само світла краватка та біла пляма на голові, ніби малий пробігся по фарбі і заляпався. Цуценя тремтіло від холоду та завидало куценьким хвостом. «Непородистий, абсолютно звичайний, покинутий якимось напризволяще. Він дивом пережив цю морозну ніч, знайшовши собі притулок серед коробок і пінопласту. «Хто ж тебе так, малий?» Чомусь Микиті було гірко дивитися в очі знайді. «Дзявк!» – запитально відповів малий пес і лизнув свій ніс. Це було так зворушливо, що Микита мим води посміхнувся. «І що мені тепер з тобою робити? І додому не віднесеш, і тут лишати не можна. «Ти такий смішний, і хвіст у тебе куцей!» Микита замислився. Звісно, якщо він зараз притягне додому собаку, та ще й такого непоказного, то у нього будуть великі неприємності. І не лише на нормального пса можна не розраховувати, але й на будь-який подарунок на свята. З іншого боку, на вулиці холодно, і цей кумедний малий точно замерзне, якщо до того його не знайдуть худігани, і, по приколу не закидують камінням, як це сталося з цуценятами минулого року. Добре, поки побудеш у нас, а там щось придумаємо, вирішив Микита, розтібаючи куртку і ховаючи цуценя в тепло. Він обережно піднявся сходами і тихенько відчинив двері квартири, сподіваючись, що принишли цуценя не викаже себе. Синку, це ти? Чого так довго? Все добре? Відгукнулася з кухні мама. Та все добре, якомога щиріше відповів Микита, опускаючи цуценя на підлогу. Малий одразу зацікавлено обнюхав взуття і повернув морду до кухні, звідки долинали пахощі котлет і вареної картоплі. Ми руки, і будемо снідати. Батько пішов відкинути сніг з машини, скоро повернеться. Мама вийшла до передпокою. А це що таке? Голос жінки злагідного змінився на ображений і здивований. Малий пес спочатку привітно махнув хвостиком, але, не відчуваючи співчуття з боку цієї великої людини, заховався за ногами хлопчика. «Ти де це нещастя взяв?» «На смітнику», – щиро відповів Микита. «Це Куций. Ти не серця. Його хтось викинув. Він там замерзне». Хлопчик знітився і замовк. Мама дивилася на нього суворо і з великою образою, часом поглядаючи на малого, який знову спробував здобути прихильність, з за ніг хазяїна і тихо дзявкнувши. Микиті подумалося, що він зовсім не знає, що сказати на захист уценяти, якщо мама зараз вимагатиме, щоб він повернув собаку туди, звідки приніс. «То ти вже ім'я йому дав» долаючи почуття, мовила мама. «Справді, не викидати ж його. На вулиці мороз, та й на завтра обіцяли похолодання». Відчувши зміни у настрої, куций посмілішав і вийшов наперед, показуючи, що він не таке вже й нещастя, як здається. Щоправда, хвіст у нього дійсно не привід для гордощів. «А він не справді куций, розсміялася мама. «Зараз ми його чимось нагодуємо, Микито». У хлопчика наче камінь серце серця упав, поки малого не виженуть. Та й може байдуже чи породистий він, чи помісь із якоюсь дворнягою. Он, які в малого розумні очі, та й виглядає він ні в року. Якщо годувати і доглядати, шерсть блищатиме. І ще невідомо, якого розміру він виросте. А те, що куций, то з ким не буває? Зашурхотів ключ у замку, то повернувся батько. Він зустрів появу цуценяти менш емоційно, тільки нахмурився. «Це твій? Чи в гостях?» «Мій», – з гордістю відповів Микита, піднімаючи пса з підлоги і простягаючи батьку. «Знайомся, це Куцей». Батько узяв песика на руки, щоб подивитися поближче, і Куцей Раду його облизав, де дотягнувся. «А він малий на хаба», – повертаючи цуценя Микиті, зауважив батько. Що ж? «Якщо так, то у тебе вже є подарунок на сьогоднішнє свято. Годуватимеш його сам, вигодуватимеш двічі на день. І без скиглин щорано вставати, і ти пізно лягаєш то через уроки, то погратися тобі хочеться. А якщо десь надзюрить, чи ще щось, ми з мамою прибирати не будемо. Усе сам. І він має поводитися добре, бо інакше віддамо у притулок». «Та я ж не проти прибирати», – трохи ніяково погодився Микита – все ще не вірячи своєму щастю з вологим носом і куцим хвостом. «Дзявк!» – підтримав хлопчика куций, Ніби теж обіцяв, що все буде добре. Наступні кілька тижнів були найважчими. Куций виявився ще дуже маленьким, щоб їсти самому, і Микиті довелося відгодовувати його молоком з пляшечки, як малу дитину. Причити Цуценя проситися на двір теж виявилося непростим завданням. А постійні ігри Куцого з усім, що опинялися на підлозі без догляду, могли вивезти з рівноваги будь-кого. Поклав на підлогу книжку, не недогледів за капцями, чи просто щось уронив, і шукай тоді по всій квартирі у кутках, під ліжками чи під шафою. Куций ріс дуже швидко, і скоро стало зрозуміло, що він не маленький пес, хоча й не такий великий, як ячарка, А про його породу можна було тільки здогадуватися. Він носився по квартирі, граючись, і іноді ледь не збивав із ніг людей, які ловили гав. А от на вулиці у присутності чужих поводився стримано і чемно, та й гавкав рідко, із відчуттям власної гідності. Тільки на худигані гарчав шкірячі зуби, ніби відчував, як і насправді у них гниле нутро. Одного разу Микиті навіть довелося вступитися за свого пса, коли компанія хлопців почала кипкувати з його собаки. Як він тоді відбувся лише кількома стусонами, сам не знав. Микита був сам проти чотирьох вилобків. Ні, не сам. З ним був куций, який одразу визначив ватажка і повалив на землю, змусивши інших капітулювати. Поки вилобки мститися не збиралися, та й останнім часом рідко з'являлися в їхньому районі. Дізнавшись про цю пригоду від сусідів, батьки перестали сварити Куцого за розваги з капцями. Бо якби не виріс пес, а до капці у нього досі була особлива дубов. І цей скарб потрібно було терміново сховати подали. Та кумедний собака теж змінився, відчувши себе синим захисником свого хазяїна. І нема значення, що його ім'я не лунке і красномовне, як то Грім чи Граф. Минув рік. Місто знову засипало снігом, і діти просили подарунки на свято. Хтось ляльку чи мобільний телефон, а хтось живого друга, якого любитиме і захищатиме понад усе. От тільки Микита не просив нічого. Він грався у сніжки зі своїм щирим другом. Куций чорною блискавкою літав по подвір'ю, намагаючись піймати снігові кульки, які кидав Микита. Та часто промазував. І сніг потрапляв то на білу пляму на його голові, то на світлу краватку. Це ще більше надихало Куцого. І він, клацаючи зубами, нісся за наступним сніжком. Святий Миколай дивився на цю розвагу з неба і тихо посміхався. Якщо чогось прагнеш по-справжньому, і якщо бажання твоє на добро, воно обов'язково справдиться. Цим двом тепер не буде самотньо, і вони зможуть захищати один одного протягом багатьох років.